بسم الله الرحمن الرحیم باب فی فضل شهادت شهادت مقام ذکر کيه او دغه فضلت ذکر کئ دا پیشتم باب ده کتاب الجہاد دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کړی ده مضمون دا حدیث دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي کلې شهیدانو شوه استاد سرونا کې یا الله ارواحهم الله وگر ذوال ندي روحنا جو في جوفي طير خدف بخیر تو د مرغوش نو کې يا هو د دې مصدر دالي چې الله جل شنهو د بارامت د مرغو داخې تي ومنزلادی او د بی او یا د چې اور و دغه مرغو کی واچ ولې شون او اغا جنډیش او شنواله یگی تازګې د مرغو ترپ ته اشاره ست ترې تو انهار جنو دغنې جنت تر ازید غمی وی خري میو په کی لا قنادیل <سؤال> پنجروه من زهاب جهر سونو نړۍ معلقا وذن بشودی بيزي لعرش فسائر عرش جنت کی چکری و لګې مزي حاصل کی یا چې کلا دیو کمزیکی و سیگی و نو مکان دا او دا چه پنجریری چه غدا عرشلان دیدی فلما وجه دوتوی و, و مارکلی هیم و مشربی هیم و مقیلی هیم کلا چه دغش و هداو و بیامن دو خواله ده فراک، دسکاک او د ارام دا چه مستری می میمیش او که ضرب شید مزید زید فراغ زید کاغ زید آرام کدا دې کې کم حوالې دې بیا مونږ قالو یذ مے یبلغوا الخواننا عنا سو غور صحیح زموږ وروڼه تا زموږ زمگر طرف نه صحورا ان احیاء فی ان فیل فی جنتی زموږ ځوان دیو کمزگی ځوان دیو فیل فجنتی نور ذوقه متریزت را کیдеш دا صحیح حدیث دی صحیح حدیث دی دا کدا حدیث, حدیث, حدیث امام مسلمم نقل کړی دی امام نسائیم نقل کړی دی هغه کوم صحیح صحیح حدیث دی دا, دا آیات تفسیر کی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء دی حیات نما له شاعت دا حیات کمزګری ته جنت په جنت دا په دنیا کې ژوند نه نور دا دار عزت مخترا کړې کېږي په جنت او دا ولي اورو ویلي الله <سؤال> يزهد بالجهاد چې دوی په جهاد کې بیرغبتي ونه کې او لا ينكرو عند الحرب او دوی وبزلې ونه کې په نالو پر مې کی ضرورت ومه تاسو سره د حيات لا ناظر کولا تاسو باندې د خو تر فی سبحانه اموات اوس دا یو خبره معلوم شو چې شهدا او حيات دا حيات په جنت کې خلق ان سبا نه حيات الانبیا مثلا او دا او دې زور اور کړه دې کی کتاب دا قايد کتابونه وګورئ دا قايد کتابونه چې کوم زمونږ او استاد په دې ولادت کې ریږي شرح ال قايد ابتدانا تر انتها پورې د دې متري ذکر وږي چرتم بیان وږي او دا په یو خاص ষشبندي شروع شوی مسله دا او بیا پای کې مختلف نظریا ساتي او اخیرا نظریا پر کې دا چې دا هو جونډيري او چې ژوند نو په دنیا په ژوند دي او دنیا سره دا تعلق دی او روح او تبیر ته واپس شوي دی د جسریان سرتا دا کیره صافي دا کیره زویفه کیدره او دا د اغصو یو خلیج الرو تبو یا کیسو دا هو دا قایوتو سړو فتنه لید قرآن او سنت ولید دلیل ګریو پیش کړو سپیش کړو قرانی کریم آیات پیش کړې چولا تقول من یطری فی سبيل الله اموات ولا تعسبن الذين قضوا فی سبیل الله اموات چې دا آیات شهداو په واره کې عبارت ومنستې هر کله شهداو جوندیری الله منک ول خلقت تا <تاسغوطم> صحوت هملا او <وايه> الله ثابت پر <بتيديو> جدی ژوند <جوانديري> نو مقام دا انبیا او دا شهدا او نو جت ته عبارت النسو په حق دا شهدا او دلالت النسره ثابت شو حيات دا انبیا <نبتسو> او دا تاسو اوریداو په حق دا شهدا او عبارت النسو په حق دا انبیا او دلالت النسره چه کلا شهده جواندی دی ده انبیا و مقام جون ده اونو چتینا پتر خوله سران جواندی بی ناو تواعی جزی نده ی تفسیر و آغی جی کم پیغمبر علیه سلام کرده شهده و پیغمبر بیان کلو من یبلغو اخواننا ان احیاءون سوک بزمانگرون تورسی جمعی جواندیو ان رسو سوئی جنتی کم زکی جواندیو ندای نه مطلب په کله معلوم شويه ان بیاله وال <سؤال> سلام علیکم حیات ته جنت کې پادشه دنیا په اعتبار او دنیا په اعتبار تردا اود جو روح وته او په ونه موت را غلې او پادشه یی دي دریا لنم تعلق کړش وی دي دنیا سره داو تعلق نشته او دومره بشمره ادلیې و با ک چې په مختلف ال پاس با راغلی نه اطلاق می شو دی د حالاقت اطلاق می شو دی او دغ خرجنت دنیا د اطلاق شو دی د په اطلاق شو دی د وپات اطلاق می شو دی د قبل اطلاق شو دی کم به د نور روباره کې دا چلت. انہار گلے چی آیات عبارت النس بحق دا شہداؤں کی حیات جنتی سا بھی تلو ندا مسلاو آوری تاظب التوزیر تلوی کیوی حکم د دلالت النس با اغی چکم حکم د عبارت النس عبارت النس کی چی حیاتی جنتی شو احیاء ان پی جنت شو دلالت النس کی وہ حکم حیاتی جنت او دغهې د مخط چې چې پخله د بررانو د محبد د کوي دا س دا زبان جم مخر چې مثار ایرانیانو سر د امریک سره خلاف ظاهر کې چ خوتن نه د امریک یاران چې ملګی دي نو دغ خلک چې پخولبان دی د بیا او د ادبه د محبت د ک در حقیقت دا د ان بیا او دشمنان دي آلا حیات درو د پارا نمنیو اغنا حیات اول <متخل> ورکی آلا حیات کوم حیات دې جنت او ادنا حیات د دنیا لري آلا حیات دې بي کوي ادنا حیات ور کوي پخپلو فانشات باندې او پخپل طبيعت <متخل> باندې یا پر یا تب او يا بيتو تي سو ميسو <متخل> خو ګنو فقو بنا چې دنا ثابيتي بزرګونه پرمایې باندې فقیدنه ثابيتي اغه دمس ثابيتي په تو په قران سنت او سنت په هغه د سنتي صحیحه وي الح متا صحیح ترا ذات راضي یم ترا مشکات کې حديث ده دبره ابن عاديبه او باق کیدار غلني کله مسلمان ورشه او قبر کی کیسو ده دا روح بیر طاقت او بیا ملکان دا نه تفوس نه انسان خبره ده د جی چې هغه حدیث ته سند په اعتبار سره غریب بلکی موضوعی ده اوس دایو قانون د زمونږه د اصول فقہی چې خبري واحد د کل رئیسو مقابله د نسکی او خاص ده کتاب اللہ کی چی خاص ده کتاب اللہ او صحیحو خبری واحید بل سوئی نو سبق کائی تبا دانسی که چی دیو کمیز کی بتدویق راواری خبری واحید کی بتعویل کی که مناسب تعویل بکی دیشو دیشو دیشی دا نساو دا خاص ده کتاب سره سر داغیم موارا زران شبتی کنا کئی دون از بوسور شاشی کی سوئی دی خبری واحید بکی دی عمل بکی بسو کتاب اللہ وان داویذ په حدیث تعلق کوي او داویذ چې کوم دی نو د دغه معني د په پېنځه تعلق لري ټول تعلق ساتي اوس هغه حدیث غریب دی یا موضوعی دی هیڅ هیڅ او د آیات خلاف شو خلاف شو د غریبه تعویل کې چې مراد د اغینا هر عالم کې کمجتري مثال لري اغه جسد مثالی سره د روح تعلق نه سریان سری سره نه ا تالوق د روح د کم جسد سره مثالی جسد چې هغه جسد مثالی د انبیاو دی کړه اوریاو کړه کړه شهداو دی کړه مومنان رې نو روح هغه کی تعلق ساتي او هغه کینه اوراږي نه تخوص په عالم کې د دې دګي کینه ولت دغه ديږي په کې نهول د دارازي چې عام طور سره اسلامي قبرونه د لاحدي قبرونه دي لاحدي قبرونه کې کېنول نګي خبر همتابه په نسبت باندې او د ان سره وا اصل هم یو ځای کې د جنه جا کل سره اعتبار نشته کاکل اعتبار نه لوي و نه مکلم ما شومب مکلم نو د دې کې به تعویل چرا اینا مراد دے اغا جسدی مثالی ناو اعتراض کیتی جسدی مثالی داغو بزرگان ننیویں پایا سیبت تار بزرگان کتابو نه ننی کتل اشرب الجواب چرے در تانوی سیب کتاب دے باکی ہم داوی چی داغینا مراد جسدی مثالی ساتھی مراد ننی لگا جسدی مثالی ناو تول اغا حادیث چکم کرا غلی چانبیا و حج کولو انبیا حج را غلی و یادنی وا درغلی په مې راځي اټول اج بازی غلط کئ چرته دي کې خو چې موږ وايي دا روحونه په مرغو کې واچو لنده هو د انبیاء بي او دا اعتراض وايته هو اعتراض حدیث باندې صحیح حدیث باندې اعتراض نه پر ویزیت ښاډي دي ترڅ کې دینه علاوه خبرم دادا دې کې د مرغونه حقیقي مرغې نه دی مراد بلکې د دینه مراده د دغو ارقمو جسري مثالي چې جنت ته تلري د غي سرعت پیران مراد سرعت رپ्तार مراد سرعت رپ्तार کې د هي تشبيه ورکل نه مرغوه چا څه تشبيه ورکل کړه سرعت رپ्तार کې دغو تشبيه ورکل نه او بیا چون کې مرغې په دا ووت تشریف ورکړه له په ربطار کې نه بیا دا و د مکان تشویید قناديل سر ورکړل نور مران دین دیو هغه مکانات چې دیو بیا د عائشه دی ارام آرام او راحت حاصله حديقه ته الله تعالی معلومه نه بلې دا کوي اودائے تراذ اعوذ دی جماعت المسلمین نہ کم تدا عذاب قبر نہ منکر دی لا حضرات کم منکر دی پاغت رچ کم پا حدیث کرا غری اسی پم گراڑے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی چنگوی زراشی رپلن کیو جی ودا قبر نہ منیا مستنے کی لیکن بدتیاں وبہ من کی کی تا خبر استاد ترا والا میں نہ سبب مسئلہ دا جو بدتیاں وبہ من کی کی جاہرے شرک ودر کو او کا پر شین نو نو مبتی مهمه پرهاره تا زړه دانی چینې نو بلې تراز اوهدا داد جماعت المسلمین نا اوراجته چې مون جنت کی جون دیو نصیب جنت دې ته وب تک الگي کی قیامت راشه او قیامت کی پیثري او د جهنم او د جنان تر تکي سلو شو جناتانو جنت تکي تک شو نو قیامت دار اغل نه بي سره شون جنت کې دي راز دې کنه ها ها کنه پوېږي کتاب نو جواب داږي وتاو کوي يې جنت او جهنم دوت وي يو جنت بر ذخيره او جهنم بر ذخيره او ديم جنت عدن او جهنم اگر جانم دے چې اغا د قیامت نه پس خلق اوردې دی هه اریند کید کم جنت ته د شهداو د پارند رای نه مراد دی جنتی برزخی او د بدان د پاران نگتن چی ده قوم فرعون یا دا نور بارک اغرقو فا ادخلو نارا ندغنام ناهم اغناری برزخی مرادی دا دری عالم دیو دنیا عالم دی دنیا عالم کی دلی جسری عن سوری سر روح یو زی ندی دنیا حالات قدبان جرازی چیزیں مکلب کردی او دویم چکم دین عالمی برزخ دی نو عالمی برزخ کی اصل تعظیم او تنعیم داغ روح و روی سرد جسدی مثالی او پازش و جسدی عن سورین و از شرول قائد و غیر داوی جرہ قادر دی چې چکا زمان اغدار پاک یو جوان پیدا گی چلیل زد التنعیم او علم و تعظیم کی محسوسی اللہ بلی قادر دی اللہ قدرت نخصو کی انکار نشکو دا زمانگا اقاید و کتابونم او بل جنت او جانم د قیامت نه پس وي شالتو سره لاړو کې به نه او جانم تاسو کلاړو نو کده مشرک کافرو نه به تیر اوسي که ګناغارو سره ځایونه نه او به تیر اوسي نو اګه جنت عدن یغ جهنم پس ځه قیامت نه جدا دي او دې کې جدا جنت او جهنم راځي درر احاديث تشریح ده دا دا نبیعی صلاة و السلام کی او هارا چی دی. دا دیو کمس بیش کرلی مناسب دا دیو اخو اشاد کی او دمرا خبارتا چی دا انبیعی حتک کئی دا انبیعی صلاة و السلام بیعتبی کی دیو جی نا آغا کم دیو کشکی او زینبکی چیر دا پش پکی دیرش تنہ دوسرا مونکتا دوش پک دیرش حدیث ورتا ورتا چا انبیعی پا قول و قبرونو کی مونک کئی داغه <مدحغين> نه مراد داغه اغبر زخی حالت ته داغه اغاصاري مثال دي له اجزادي انصوري چې دا یې منځ ته نه دی مراد لکه چې دا جسري انصوري په اړه تقریبا دنیا کې له پموت سره غا تکلیف ختمي کې مقللق نه ګرځي ختم شوهه نظامات ال انسان ختم الولاک تعالی سن احادیث بها واج کومین په خپل اعمال و غیره نه کی کاغندی رو چر د لذت او د کند پاره کې موږ له ذ کند پوره او برخ پر ذکري زبان العالم نه اج مثالی سرتال او ستی اج سری انصوریه تالو نو ساج اغا محمد حل چه اج سری مثالی او اوه عالم کې دا قبر دا خاور تی نه نه اگر تا سوئی چه ان اللہ حرم العرض انتاقل اجساد الانبیا اللہ حرم کر لی فرزمک جوغری اجساد دا انبیاو دین دا معلوم شاکتی قبرونو کی دا انبیا دي دی وردوائی دا دا انبیاو خصوصیت تخصو چوکئی خصوصیت دا پیغامبر علا گرزی چی تپ دی جسا کی روح ونوے او بے مزوکنہ خریف یا <تبقی> روح اوه نه میدان بیا و کو سیاست نګردی چې روح په همو انسانانو کې نو دا وجود زموږ مکنه راګاندا دان بیا و کو سیاست ګردی نو الا ګردی چې روح پکې نه او ګرو پرې چې څن کی ویو بیا و مکنه نو ګران بیا و کو نو استاد دا جوسیم زمکه دغه نه پرول روح دیبل سره به روح نه پکې او دا انبیاو جسو دا خصوصیت تے شبا غیر تعلق د روح نه دا غش جسو سر دا روحو تعلق نشد روح تر علیین تاو بیام دا جسی اللہ محفوظی ساتی بیام دا جسی اللہ محفوظی ساتی و دام انسانا سر دا لوز نشد او خصوصیت تریگا اوگر دنیا جو انتی توالی چی دا روح دا دی جسی سروی اوګیز وکړنه څنګه ته مرانو خوسب بیا نشو تاسو هم نو خو ته زمکنه ته زمکې نه خو وای وای اترازی <سؤال> جنت دا قبر دا جنت دا باغی چون یا جانم دا کند و نکند دا دا قبر دو تعریفتی یو قبر چکم دا حپرکن سیگی یو دالی یو قبر عالمی برزخت اولی نبیانی صلاة و سلام در ارشاد مقصود مبتود دالی دا گمانو که قبرم سیده بلکه قبر دان یو علم ده انګانو قبر دان یو علم ده هغه زموږه ذکر شګمو قبر ته بيد ته وجدار مونږه سوال وراله وي اوس کې یو انسان په ګو کې لاړو دا قبر به اتی شي یي انسان حیوانو په دا قبر به اتی قبر ترداش نه نه ملي درن د ارشاد مقدس داشو چیتازو صرف دیتا قبر مو اے قبر ذان لیو عالم دے چپا جنتی حالت تیویا جہنمی حالت در حدیث ہم دا دا خلق پا خلاف کرے چاہر یعودی دیکو موت توجو ناو تاو تو وکلت خوکبی پویشو اے حالا چالے کر سوال نکڑے پویشوی بیتا چیتازو قبر صرف دی ہی سیتا مو دا خوصیب دے انسان دے احترام دے پارا دا زین مقرر شویده که چر تا قبر سربده شید په دنیا کې قبرون ادیر کم شي ولی چی دا اندوان و قبر چر تاستا معلوم دی؟, دی؟, تا تمام تمام دی؟ آن؟ ها؟ ازنان یو چانت سوال کوی دا گاندی قبر کم زیده دا سوال دیو چخل خوچا و یو زیده چا بزیده مزاگی جواب داو چی دا قبرون نشتید یو خوو یرکی و گنگات اچه تیزی کې بی گنگات اچه او پا اندوستان ک او چر ته 20 کروڑ پیا 30 کروڑ به مسلمانانو نو 30 کروڑ او 70 کروڑ 70 کروڑ کې څومره ملي نو قبرونه بیا رانل څنګه دا قبر دي د مسلمانانو لپاره دا خو د ټول انسانانو لپاره یا یاده څنګه مخالجه دریا بنو کې مري سمندر کې کار کې عمرې نو چر سمندر ته چین سمندر کې میا نه ته بیا قبر کې نه به له سمندر ارشاد دا شته قبر ته ملي د د سیم دا انسان د جو سیر په پا وجباندی چه دا په یو ادبی طریقی سر محفوظ کوریشی دا جو سی احترام دی. نور قبر ذان یو عالم دی چی یا د جهنت دا باشو باغ دی یا دا جهنم د کندونا جو کند دا, دا دا معاویت سریمیه ویچی زماترمات حدیث بینکو چمانے بین اسلام تیو پر جنت نبی علیہ السلام په جنت کې وا ان نبیو بالجنة قال نبیو بالجنة نبیو په جنات کې شهیدو جنت جنات کې او المولود په جننه او بچنه بالغ او په جنات کې او ولوید په جننه او ځوان دی چې شهید دی نه په جنات کې شهید ذکر په قیامت نام نه پزیرت په حصہ مې مولود دې دې نه مراد هغه ماشومان دي د ویلالت تقریبی و بلوغ تنیر سیدل نا مسلمانانو چیو اپو جنت کی کیدل نا ایقینی ری اما هاگا بچی چی اغد کافرانو نیچ زرارو المشرکین وی نا مزدلت اوز مشکات کی ویلوان این شاہ اللہ رسا کتاب و سندت کی وامرہ جباب وزراری المشرکین کی پڑے گئی احتلافات تی ووین جنده خخصوی جنای په جنت کې مرید ښقال راضي چلو سبل حدیث کې راضي جو الواعد والمؤوده په نار حخون کې هغه جنای چې رشوی پور کې دوتې جنت کې ولک جواب دی جو المؤود کې دغه غیر ذیل حاضر صاحب مؤود لها مراد او له نه مراد مور موردا هغه دایره چې چا به حکم کوولو دې صبرې چې تاسو دا جنه خسرک د دې نه غږی نه نه د مراد کاو ما شو چې ښه شوی چې دې حدیثه تارود غنی راشي باون پی شہید و شفا و باد و بیان شہید کی شداغہ شفاعت با قبلی دیشت ماں کی گرائیت و شہید فی الجنن اوز داغپا جرد ذکر کیجی شفاعت با قبلی دیشت شہید بارکی بازی قلق ویچی دین مومنانا مرادی اللہ فرمائی والذین آمنوا باللہی والرسولی اولاکی مصبیقون و شہدائن دردی او شهید مومن مراد مشرق و تنری مراد نو دیکی ویچی شهید با شفاعت قید تنانچه نمران و نعطب الزماری ویچمو دا غشوپ و مدردام و انگتیمانو ناغوی زیر والی ما دا بودردان و ریدلو اغوی ما دا رسول اللہ نو ریدلو شفاعت با قبلی دیشی لشهید فی سبعین من احل بیتیه فاویا و کسانو کی دا احل بیت دا او دغتی روایت در امنی عبدالبر جامعی و بیان علم و کې کی فحق دو علماء و کنوم ذکر کرده دی شو بم دا اویا و کتان دا پارا سفارش کئی قال ابو داود سوابو رباح عبدالورید کرتا سنت کیو گو رئی دا یه ابن حسان نستاز و ولید ابن رباح از دیماری وینده دوی دا داد دا مقلوب الاسمان دی زيد بن عبد الله بن رباح بن وليد وليد بن رباح ندي شرطه ولید قلب راول ها قالوا قال حدثنا او باونو في <بي> نور يرائن <تصفيق> دا قبر الشهید و دینا مخی يو خبر از اینکه کینه مخی حدیث کیو خبر زمانه لگه پاتشو اغدا في في اغدا فی جعل فی جو فی تویرن حدیثنا بازی اندوان استدلال نسید جنن بدلی و توی او گون و توی لیو پتناص روح قائل تناسخ مقصد داري چاوي انسان مرغ دا مرن په پت پاواني حالت او بد حالت را تل مقصد دانه دي يا جنر شي جانم استفاظ الله بل کیا وي چې حالت د دې چې انسان روح ليخروان په شکل کې را شي دنیا تبيرته د دارحونه د یو نقل کې بلته او د بل نه بلته دا چې نه چې ګنی ختمې او پهې هان او د بد جوون مقصلب داې چې دا یو بر حیوان په شکر ک را او لما دغې جواب دا کوي چې کېمونږ چې دغه روونه د شوهده او د هغې د پاه دغه د مرغو د اجواف دا یا په مغزله د ډبیدي ن بیاو ژوند مرغورانه غلو صرف روحونه بدره مقام کی لکه څنګه چې یوډه به یوڅه پروته اندارو هم پدغه مرغۍ پجه جوړو کی کی خوريشه دې څنګه به دې باندې هغه حاصل <سؤال> شه لالا او او کبل پر ازمانو کنه هم مرغۍ کوو دې روح پوجا ژوندۍ شو دا د بل عالم سره تعلق ساتي اغا بارزاح عالم نے او دا غی نه خدای انکار کړي دا غړي دنیا یا دی غمو دا او پارا پریک استدلال نشته دا چې بعضي اہل بدعتی کوم دانو د پای رحمت زغر او چته کړي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بارکه وای کړی د نبی علیہ السلام د بدن نه روح هوتلو مدا روح ګرځي دوو ګرځي دوو ګرځي ندید پارا دا سیو مکان مناسب نو چفا مکان کې دا روشو جون تیر کی حتا چې جنت و لهم ماز نو مناسب ندید پارا امدق جو سب بیرت مناسب نو دی جو سیتا بیرت تراز لیت دا داغوی و غرش خلادی سیو در جوڑو کی دا خبری کئی ندید پارا بل <سؤال> مناسب مکان نو دی جو نه بل بہتر زینو نو زکر دی جو سیتا راو <مت <materi> <مت دا حسين د غي او پر زیاده او خپل اخري خبره حدیث قران خوشرت نه شته فکه له کسان د پاره سم حکمونو نوم دا وایو چې کړه د نبی اسلام د جسم او روح قوت له دا څمره وختي ګرځیدو نو د یو مکان کې ګرځیدو نمانت چې دا روح حکم دي ګونو ګرځیدو نو اغا دغه روح له پاره غیر مناسب دي ګونو په دا لکه څار کې چې غیر مناسب دي ګونو کې تاوا چې دا روح به د نبی ورو دا کو پر دی ونه کلو لکځه انده بارث له او په چې مناسب ځای غیر پارنه دا دا ورغه خري خبري زه دې وتا د تاخريان 아이شر جل اوتن نه اروین دی باب کی ذکر کړي به اون په نوري اوراينه قبر شهید باندې بیان د نور کی جری دلیشی په قبر د شهید کې دی دا حدیث نه جلما مات نه جاشي او کړي چې ملشونه جاشي کنا نتحدث ممتبه دا خبره که دیشو انه اولای زال یورانا قبره نور شیقیناً دیشو همیشو چلی دیکی دوشو دا غد قبر سر نور نجاشی سدنم اصحامو در حفشی بادشاو ایمان پنبی علیہ السلام راوڑو ونه ویلې درته ستارم چې کلاغه او پال شنو چې نزمین په دې کېڑی و نه ده هغه په اړه کله خبره وکړي شو دا قبر سر نورو نه حدیث یو اشکال دا دې مطابق د ترجمه الباب سره چې ترجمه الباب کې ده ان نور یراینده قبر شهیدونه د جاشه شهید څینو په خپل مرګ باندې پات شو دا یې جواب خدا دې چې د لاغ د شهید په اړه شو دې نو شهید حکمي پریمانه معنی چې هغه جون کې په عمل کې وو او مسلمانان دمرېو سفروند کې حالت تا هواه یا کې ریش په طریقه باندې هغه شهید شوی بھی. اگر چې موږ معلوم نه را انديو چې شهید اطاعت په غو باندې خوش ګ دې خبره بي دې بیان د دې حديث ته دلي چې پنځه پیرانو تاسو د کرامت نه انکار کول کرامت بعد الموت دنه منه له غریله موت نن پس کرامت شته کوي حتی زو تپوز غوی د بده دینه جی بده تی ده کرامت تعریف و کرامت ته توشي نو تاری بر تن شکوره انتور تاری فوقي چې کرامت هغه ده چې خارج لل عادت پی صادرې کی پلاس د اغه ځان چې په اتباع رسول کې انتهاء تر رسیدنه نه پاره ته صلی الله امر خارق العادت <سؤال> چې تدریی پلا صادغه چا چې په اعتبار پیا امر کې انتیا تر تدریی په راته سلاید اغه خپل صو خلاص شوکې چې تدریی پلا صادغه نه د ژوند تر تعلق سره د دنیا کډما په سره تعلق سره ته سلاید حضرت په دنیا کې چې په انسان باندې مختلف حالات رازيد حق د بیانولو په وخت په دې دي ته غوږ حالات نه چې ډار ښه لهذا حاصل <سؤال> کرامت همدان پادشاه دا خبره چرچا دمر په کم خبري راغلي دي ته کرامت نه کرامت دي ته اثر د کرامت تورته لګ یو کرامت یو اثر د کرامت نو کرامت همدان د درې په پلاس هغه چا چې په عبادته عمر کې انتهاء ترته درې د تلید پاره کینان د پاره چې ضرورت په دنیا کې راځي من نفسه ته ضرورت نشته بل اثر د کرامته جیندان په تیبا کی د چرتر تدلی انشاء الله جنشانو د نور خلق د پاره غي او مختدا ګرځي د کرامت اثر د اغنه ظاهر شي دا د قبر خو وی دل دا غدا قبر نڅ رنارا وطن او دان سي نور خوګون کياغه خاصه خاصه دي دل دا اثر د کرامت دی کرامت نه ویله هی د کرامت د دنیا د جو سره تعلق ولې که څنګه هغه د وګړي معجزات دا د پیغمبر معجزې او کرامت دا یو ولي سره تعلق ساتي دنه کې انسان سره تعلق ساتي اختیار کې نه معجزه شته د پیغمبر او نه کرامت د ولي په اختیار کې نه معجزه تعلق د ژوند دنیا سره ساتي کرامت د دام امر خلق ته دغه تاوی اندام د ژوند دنیا ته تعلق ورته دي څنګه چې بعد الموت نه کرامت هم بعد الموت نه ها اثر د موجزی بعد الموت نه اثر د کرامت هم بعد الموت پوښتنه تفسیر ها نو عالم وقمت خدای جي بعد الموت او ادنا کی ته جي بعد الموت ده چې د شریکیات ته د پارلارې کول او حل تی خلق قا مشک د پیران مړی او د پراره سلارې من دروګونو له جوړ م بیا خلله ته پرته. اِنَّ بَيْنَ اَوْمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَائِ <سؤال> وَالْحَرَزِ دا حدیث دے عبیر ابن خالد سلمی وی رورولی کرو رسول اللہ سلام دو سړو په درمیان کی یو قتل شو ان اللہ بلار کی او بل پا خبل مرگ مرشد آغانا پس بی جمعہ تین پیو جمعہ سرہ یا دایی پمیسل صلحین آلی ایمان منزجنا زیو کفری دو امکت مان او رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم ما قلت تمتاز السويل بدواك فقلنا من نريد دعونا لهم دعاء و قرضه قر قلنا من يريد اللهم اكر لهم يا لذي تريد بار بكنه و عليك وبوصي بي صاحبه ذا والصاحب ترى نو ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين الصلاهه بالصلاهتي شرطه من ذا قصد من ذا غنا او <سؤال> رو جرد پر در رو جی راغنا شک کا شعبہ پی سومی ہی و عملی <سؤال> ہی بار عملی این بین همائی قیمانی دانو منز کی ما بین سمیحول <سؤال> از اگرز مکرس مالو منز کی جی پرخت دیکھ نمو علم شدہ خبرہ چلانجل شانو ہون سہی اخیری سرہ چل دنیا جنور کی نو دغه اغدر پارلوی شیر چنانکی ترمیزی کی رازی خیر الناس بنتوال عمرو و حسن عملو بہترین پہ انسانانو کی اغریچ عمر اگلشی و عمر حیثی دنسی واقعات گن رغلی چنانچی ری مقام کی دعویٰ قشوہ موتار امام مالکی رساد ابن ابی وقاض نمی روایت چې چی دو رونو در یمن رغلیو اسلام راوڑیو نغهږي آيو مخکې مر شو غدرستمر شو ندارځینه مونږه نه الفاظ او ختم نبوي عليه صلوات و سلام دا غروسه په اړه کوي همس نعمت کې طلحه ابن ابي داود الله کي سلام چې هغه رمضان دي لوکثار آيو جون جهاد قطره او په جهاد کې شهید شو او مل دا غینه یو کال <سؤال> پسمرش تلاوی نیوګې دا الله په خوږ کې ولې دو ناکم کسي یو کال پسمر وغه جنست مخ کترو او کم کس لاله پرار کې شي شي نوړل دي او خپل جنست تلعو خوې نبی رسول الله ته بیان کوو تعجبو غلو نبی رسول الله ته دې کې دا کم کس یو کال رستمو ناګه چې کمه عبادت کړې اتل سوا زمون زره کډیو دا فروجی غنی ولی هي تفکره دا دین اسلام په حالت کې چاته مر نصیب کیږي انجنه کېږي نو دا یو لوی مقام دې دې قدر کول په کار دي دا د عمر قدر او قدر بابن فی الزعائل فی الغزوی جعائل, جعائل جمع دا جعالیت مدین مراد اغا اجرتون دیج انسان جہاد تذیر اور اتق پیوز کی اجرت تنخاہ دیمثلت سے جی اخذ دا اجرت پا جہاد جائیز دے کند احناف مالکی وی جائیز خمال کراہت امام احمد وی مطلقن امام شافیوی نر جایز مطلقاً چنانچه امام شافیوی سی بوئی که چر چا چاو جر تغییسته او نا آبیر تا بیت المال تو اپس کئی ایه جیهادو شو پا جیهاد کی غنیمت راغلو نو دوی اما سرا دا صحم چی د عجیر دا پارا صحم مغنقی نکلنی که امام احمد مستقدای چلا صاحما لہو تیہا له بانچون که اجرت اغسطل جائیزی نو صاحما بردن ای امام شعفیسی وئی چه صاحما بولوی اجرت اغسطل جائیز ندی که اغیر سی المال تورقی وردی چی کم ایسا با غنیمت کی رسی اب آخری حنفی علماء و وئی اجیر دو قسمنے یو اجیر القیطال لے او دیم اجیرل خدمات د اجیرل کیتان د پارا سهم نشتر هیجانې په دې کې یو جنگ لته اجیرل خدمت مقصدار چې سړې ځان سے اجیر بولنه هغه اجرت ورکې او د خپل خدمت د کیتان نه کیتان هغه رضا کارانه کوي او ته چې اجب ته د ما خدمت کې ماوچاپ کې مالک براوړي داو کې داو دا کې دې ته اجیر الزمندګۍ آجی ته پار صاحب شهید اجیر الکتال لپاره نشته دا مسله شه حدیث کې نبی له اسلام وروسته زمانیو کې شوی ورټي ستو علیکم الامدار حضره چې پتا شي پتا بخارونه او ستكونون قریب جيوا جنودن موجندلن کوي جمعل شي یو قطعو مقرر کوي و شي علیکم و تاسو باندې پیپاکی بر مصند ایتو د سیبه جوړې ریشې ځان کې قبایل نه دمره اتلانتین دمره یا کره جوړې جوړې ثلې باندې مين کومسنه الباس له گلطیا پېریکېدې پېریکلا شمه وجوده غذاده چې دې با کې دې نه خو پېځې وته نه مې نه ای په تخلص من قومه دخل خلقوم موزي سميت تفعل قبایل مې وقبائل لټي يوز ته ورزتا يا ري د نندو ځان پېشکې پري پل کې لري کې وني شوړو خپل دې د ځان طرف تلې د فلر کی کې لري کوه چې دې نه چې خو بیا اسیږي خلک پرمانی نمبر افغانستان ته څوک زینه چې دا په ځای او هندستان ته څوک چې دا نبی رسول الله علیه খবর دارون ذالک اجیر دا اجیر دی لا اخری قطرہ تراخیر سال کی د وینی پوری اخری سال کی پوری دا اجیر ده دا مجاهد او غازی نن د پیسو غمراد نبی رحمت الله والسلام انده بدو غمو دیو جنا احناب مالکی وای جایید فقال ها مال